Починає читати макабричним голосом, яким спіритичний сеанс проводять. «О, нічній годині не вірте! У ній прихована зла краса! В цю годину смертельні хвіртки відчиняються в небеса!» Смачного подумалося Мусі, котра стояла навпроти князя, дякуючи модній поетисі що зупинила ці танталові танцювальні муки, і, можливо, наблизила час вечері. Нехай собі трохи подекламує під захоплені схлипи панянок, і поетеса повела далі. А небіжчик не має вади, у зінцях згасли вогні, тільки смерть не пізнає зради, уже чекає тебе в труні. І що вони всі знаходять в таких віршах, подумалася Мусі, маячня суцільна. Не встигло додумати до кінця, як у шанобливій і моторнішій тиші рипнули двері. Усі голови повернулися, ніби на примару чекали. А то не примара, а запізнілий гість, посол німецький Герм Вільгельм фон Айзен власною персоною. Красень, неймовірний, нордичний блондин з блакитними очима, тонкі вуста, скривлені презирливо, немов кислої капусти об'ївся, але від того ще гарніший, неприступніший, наче монблан. Зенькнула і покотилася на підлогу виделка пана Штока. Зявкнула собачка Анастасії, то вона перстами в її вовну кудлату вп'ялась. Перехрестилися черниці з оточення Лізавети Павлівни. Агер Айзен зробив царський жест, мовляв, продовжуйте, не зважайте, і біля дверей зупинився публіку, окидаючи гострим поглядом. Мадам Зінаїда ще більше підібралася і душча заволала прямо в його безсоромні очі. «Проти ночі всі квіти гинуть, ти єдиний, хто чує їх, і тебе на порозі стрінуть смертна слава і смертний гріх!» «Браво, браво!» – несамовито заволала публіка. «Браво, браво!» – зарепетував штоків попуга. Усі заплескали в долоні, зітхаючи з полегшенням. Зінаїда вклонилася низько. Свічку, що на роялі горіла, загасила картинним подихом червоних вуст. «Прошу сідати до вечері, шановні пані та панове», сказав капітан. Усі зарухались, загомоніли. Усі, крім Гера Айзена, той лишився стояти біля дверей, свердлячи очима присутніх. Муся помітила, як собачка княжни, спущена з рук, від того погляду вмить калюжу напудила біля ніжки столу. Почули, як герпосол сказав офіціанту, що хотів його до столика відвести, «вечерю до каюти подати». Розвернувся і пішов усе стою з неважливою напівпосмішкою. Княжна кивком наказала служниці собачку з-під столу витягти і, ніяковіючи від такого конфузу, поспішила вийти. Лизавета Павлівна, теж оказія, шампанське на себе вилила, повний келих. Заохала, побігла переодягатися у супроводі свого воронячого війська. Зацокали прибори, зазеленчали бокали, в повітрі розлилися пахощі м'ясні й рибні. Тільки пану штоку не поталанило м'ясного відвідати, зашлунок ухопився, каже мадам Штокові: Бач, Матінко, накаркала. Папузі від печінки нічого, а у мене припекло і швидесенько вибіг, щоби на публіці не оконфузитись. За та розмовами не помітили, як причалив параплав у Каневі, харчів, напоїв набрати. Та ще одного поважного пасажира підібрати за указом з самого Санкт-Петербургу.